délután, kedves hallgatók, jó napot kívánok! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával Punks Miklósról, a mai szerkesztője Árva Brigitta, Kemény Dani fényesíti a gombokat, és Kerecsényi Kriszta várja az önök telefonjait, egyrészt azért, hogy visszahívjuk önöket, mert a dühöngőkről szeretnének beszélni, másrészt pedig azért, hogy hova és milyen csekket küldjön a Klubrádió a támogató hét per hetek alatt. 41 millió forint az délután órási adata a túlélési gyakorlatnak, tehát nagyon sok pénz, úgyhogy nagyon szépen köszönjük előre is, meg nyilván meg is próbáljuk ezt majd megszolgálni. Kulturált színvonalas és jó műsorokkal. Például, eh, amik vannak így a Club Rádióban, nem emelünk ki egyesem közülük, hiszen mindegyik kedves a, a szívünknek és a sajátunkat, meg leginkább nem, tehát hogy jövünk mi ahhoz. Szóval nehéz műsornak nézünk elébe, mert hogy az a téma, amit választottam, az egy kicsit távol áll tőlem, tehát ritkán szoktam labdát rúgni, másrészt pedig eh, hát nagyon kevés nyoma van az interneten a, a dühöngőknek. Az összes többi épülettel, helyszínnel, Monparkkal, Ikarusszal, Petőfi Csarnokkal kapcsolatban nagyon sok leírás, mert nagyon sok emlék van, de amikor Brigita beírta a keresőbe, hogy dühöngők, hát ott mindent talált, csak nem focipályákat, nem? Úgyhogy úgy tűnik, hogy a dühöngőket csak a beavatottak használják, vagy nem? Kérdezem, Kukorelli Endre, író, költő, újságíró, kritikustól, az íróválogatott tagjától. Jó napot kívánok, szervusz. Szóval, hogy az első kérdés már el is hangzott. Igen. Hogy ba dühöngő. Aha. E a focipálya? Igen. E hát aki dühöng, az, az dühöng. Magyarul nem hívták annak? Nem, nem hívtok annak. Keményen koppan Nem tudom, potosan minek lehet hívni, egy focipályát azon kívül, hogy focipálya, ki a focipályára, vagy a miért gyerekkoromban, amikor jártam kifolyamatosan, akkor ezeket az elnevezéseket használtuk természetesen, és hát én még láttam a, a Fladipája első változatát, tehát az a fa, fa, lel, fa amit aztán lebontottak, én a Fladiba fociztam uh -huh. és akkor ott, ott mentek az eddések, meg labdaszerők voltunk a Fladipája körül, hát ez fantasztikus volt a legnagyobb zsenik. Itt láttam egész közelről, mint egész kisfiú, tehát Albert Szórián és Varga Zoltán, hogy csak a legnagyobbakat mondjam. Tehát én rúgtam nekik vissza a labdát. Éppen ezt akartam. Tam, e, erre akartam majd biztani egyébként a hallgatókat is, hogy ha emlékeznek mondjuk zseniális labdarúgókra, vagy focistákra, akik mondjuk ilyen, hát most már akkor jó, akkor nem mondjuk azt, hogy dühöngők, e, hanem egyszerűen csak ilyen kerületi focipályákon e, betonnal e, borított és drótkerítéssel körbevett, vagy fakerítéssel körbevett és semmivel se borított focipályákon edzettek vagy focisztek együtt valakikkel, azok hívják a 24 073, 24 at és akkor még bár ki bemehetett mondjuk erre a fradi pályára? Hát, aki ezt a, ezt a telefon számot így én gyorsan megérzi, az nagyon ügyes, de én nem tudnám. Na, szóval nézd, de. a következő volt, hogy a mindig telt gyakorlati gyakorlatilag, de nézd, mondom, én, én labdaszerű voltam, tehát én, én bevehettem. Viszont a Népstadion, az a ezer nézőférbe, illetve eleve befért 100 ezer is, de aztán valamilyen részét veszélyesnek, nyilvánították, és akkor csak úgynevezett 75 ezer, hát aztán mondja, az mennyi volt pontosan, azt nem tudom, de körülbelül ez, és ilyen dupl úgy, biztos, ha olyan dupla meccsek voltak, hogy mondjuk vasas MTK, és feladói újpest, és hát, ott, ott persze akkor ott, ott, ott nem volt hely, illetve ott, ott nem kapta helyet, tehát én is emlékszem, hogy már idősebb koromban ott kerintünk körül a nép stadionba, hogy hol lehet bemászni, hol lehet átmászni, hogy, hogy bejusson. De nem azért, mert nem mert volt kiszalinta a jegyre, hanem mert nem volt jegye. Elfogyott, ez teljesen más világ volt. Na, természetesen hozzá kell tenni, hogy egyáltalán nem nem losztagírházon, csak leírólag mondom, mert hiszen nem volt semmi. Tehát nulla infrastruktúra, nem volt kévi, nem volt. Semmi az ége ég a világon, csak a foci volt, meg a könyvek, hát most csak idézi el be, a foci, a könyvek az volt, és én hol fociztam, hol, hol pedig olvastam, illetve felváltva csináltam, egyszerűen sem is nem lehetett. A focizás volt az érvényesülés útja? az a következő van, hogy ma azért ilyen problematikus a ma, magyar futbálhállapota, mert ilyen közepes ország vagyunk, hogy így mondjam, nem vagyunk szegények és nem vagyunk gazdagok. Tehát egy szegény ország, amilyen volt például a Magyarország az 50-es években, mm -hmm. ott, ott valóban ez volt a kitörés útja, tehát a prolifiók, azok, azok, de az azok urifiók is egyébként, apukám is például foszizott a sárosi fivérekkel együtt, majd néz utána végig. Jó, igen, ilyen, igen, igen, igen. Megtisztelő, hogy, hogy nem nézted ki belőlem. Így is van egyébként, valóban nem, nem tudom. Nem nézem ki belőle csak ezt a foci, nem csak kísérlek. Szóval a lényeg az, hogy belül fotiót a Sárosi fivérekkel, és a Fladiban játszottak aztán később. De mindegy, tehát ez egy ilyen őrletes kitörési lehetőség volt mondjuk a két és az 50-es években a futball. Aztán utána még a 60-as években is ez működött valamennyire, de aztán a, a, a, a környezet annyira lerohat már, mint a futballkötésre uh -huh. morálisan, hogy tulajdonképpen a hanyatás az ezért nem azért meg a mai játékosok, hanem egy ilyen, egyrészt egy erkölcsi probléma van, másrészt egy ilyen mentalitásbeli probléma van. Tehát a, a, nem tudom, ez most foci, foci műsor? Különben, hogy ez nem foci, nem foci műsor, az Aztab, ez az, az Andor Budapest. Nem, ez ilyen... legyen, legyen foci műsor. A foci az Jó, az legyen az foci nagyon, műsor. Alap, nagyon Most egy, egy könyvet csinálok, pontosan ez a témája, Mi? mármint ilyen sporttárgyű könyvet, és elég belemásztam bele ebbe a dologban. Tehát a football az az alapiddel. tehát én 50 megmondom, hogy fiúl, vagy focizott -e, vagy nem. Tehát is megmondom 50 méterről. Tehát ez, ez a brutális helyzet. Aki nem esett hát ezen a szocializáció, ez a kisfiúk egymás között a falkas törvények alapján lejátszák a, a rangsort uh, szocializáción, az aztán később ezzel nagyon nehezen fog majd megdirkolt. Úgy, úgy érzem, hogy egyből besoroltál engem a másodasztály vállampolgárok közé. <laughs> hát ez a úgynevezett tornából felmentett uh, uh -huh. kategória, most de nehogy egy de, akkor, de volt de, akkor az az, te, volt igaz? akkor labdarúgó menedzser tehát azt mondtad hogy hogy hogy az volt a, a, a, a kiemelkedés mi. útja. hát hogy fedezték fel az embert mi. Tehát az első pillanattól volt ilyen, hogy menedzser, ugye jártak ki bácsik, uh, hozzáértő bácsik a Grundokra, Aha. amíg még volt, és nézték a vigyánszai gyerekek. Butica. később ez nem a gyerekekkel, hanem már más a helyzet ma, mert akkor valóban a Grundon, a Grundon fotyszum, mert minden a bármilyen kis helyen, ami, ami volt, ott tudtok abba, és bármivel, tehát a kavicscsal a három... 20-as ilyen tömegúli labdával mindenre, mindenre játszottunk. tehát És, és egyet, egyet értse meg a mai fiatal, vagy a fiatal generáció, hogy az én korosztályomban mindenki focizott. Tehát az is focizott, aki nem focizott, ugye, mert önféldelme közé volt, meg sötes utam, meg nem tudom az meg negatív értelemben focizott, tehát ő, úgy, úgy értem el, hogy valami, valamiből kimarad. Tehát, tehát ez egy nagyon brutális ilyen, ilyen fiú fiú szocializációs futca a futball, és még egyszer mondom, hogy ezen keresztül menni az nagyon hasznos dolog. Ugyanis a következő van. Ellentétben a profi futballa, ahol ott vannak az edzők meg a nem tudom mit az amatőr futball az olyan, hogy a fiúk összeállnak a grundon és egymás között vannak. Tehát egymástól tanulják meg azokat az elemi mozgásokat, úgy lelki, szellemi és testi mozgásokat, amíg, Amik, amik nélkülözhetetlenek. Például meg tanulják, hogy mi az, hogy, hogy kibírni a veleséget, uh -huh. mi az, hogy kibírni a győzelmet, ami még lamell is nehezebb, mi az, hogy felmód ajátszani, mennyire, hogy, hogy nem csalunk, stb. stb. Ez mi. Hogy hogy, hogy lehet? Alárendelni magad a, a, annak a társaságnak, amiben benne vagy, hogy lehet abból kiemelkedni, mi az identitás, nagyon erősen megképződik az identitás uh -huh. például a, futball, a futballpályán. Tehát de egy csapatban vagy valakivel, valakikkel, lehet, hogy amúgy nem szeretem őket, mert nem tudom, nem vagyok a, vagy a haverja, Aha. De amíg játszol, olyan erős a, videon, a csapat identitása ez hogy az, az, az fantasztikus. És ezt a gyerekek, a srácok mind egymás között tanulják meg egymástól. Ez a, ez a leg, legnélyebb az egészben. Hogy jött létre az íróválgatott? Ja, hát ez még szeretném tényleg promotálni, tehát ez úgy, úgy jött létre, Uh, nagyon röviden próbál mondani, tehát egyszer voltam a Franciaorszában egy ilyen írótalálkozón, ahol a szervező megkérdezte, hogy nincs-e kedvem kosarazni, és nem mondtam, hogy az éppen nem nagyon, de hogyha a következő évben, ez 96-97 de volt, uh, meghívják a, a magyar író futballválogatottat, akkor játszunk a West of the World-el. És akkor nem volt ilyen. Abban a percben találtam ki. És akkor tényleg a következő évben meg is hívtak minket, és el is mentünk hat, hat a heten. Hát például az Eszterház is ott volt, hogy egyet mondjak. A Körösi zoli meg muszáj mondani, aki szintén játszott nagyon sokáig az íróválogatokba, és már, már nincsen köztünk tehát már, már vannak akik, akik, akik hát a, most nem akarom a hülyeséget. Igen, mondani, igen, a... igen, igen nem, nem mondjuk már az égi, égi, égi futballpályákat annak, meg a hülyeséget. Igen, de lényeg ré, az, hogy, hogy, hogy azóta működik a dolog, most ez persze szakmai szempontból lehet, hogy kevés értelmezhető, ami futballtudásunk, bár nem tudom, elég jók vagyunk. Meg szoktunk verni mindenkit, aki szembe jön. a egyszer egy ilyen író, Európa válogatott, illetve e, e, Európa bajnokságot is megnyertünk, egy darab volt, azt megnyertük, meg ilyenek vannak. Hát tényleg olyan, olyan fantasztikus gyerekek, fociztak ott és fociznak, mint a Galaci Laci, a, Zsolt, a János, az Ágoston aki a jelenkornak a főszerkesztője, a Takás József, egy irálamkritikus, irálamtörténész, Mi Jóska, aki művészre történész, ilyen, ilyen, ilyen fiók. meg hát most már vannak a Virtímre, a hangaikor, Mér. Tehát most mondhatnék sok, sok nevet, a mai fiatal költ is mondjuk a, van egy nagy Dani nevű, nagyon helyes költő, és nagyon jó költő és nagyon jó futballista, egy bíró egy belányi, Jóska Kapus, Belkatilá is, még, még mondhatnék egy csomó nevet. Az a lényeg a dologban, hogy, hogy én arra gondoltam, amikor ezt elkezdtük csinálni, hogy ugye mi elmegyünk ide, ahol Tehát meghívnak. Meg miket hívni kisvárosba, falvakba, stb. stb. És akkor oda elmegyünk, ott focizunk a helyi vagán csávókkal, mondjuk egy megye egyes csapattal, jól kikapunk tőlük, vagy nem nagyon jó, de kikapunk mondjuk, vagy esetleg meg is velük, őket, és csináljuk egy ilyen irodalmit, Estet, ahol, ahol szépen beülnek a fiúk, azok, akik nem nagyon hallottak még arra, hogy létezik irodalmi est, de tőleg az irodalmat elviszik olyan helyetre, és ahol, ahol esetleg nem, nem annyira népszerű a dolog. Tehát a futball és az irodalmi diskurzusát próbáljuk így összehozni. Innen is üzenem mindenkinek, hogy bárkinek, akinek, ez, akinek erre van kedve, hogy hívja meg az íróválogatot, tehát nagyon aranyosak vagyunk és csinálunk egy jó kis irodalmi estet, miközben szémné égetjük magunkat a futballpályán. És hol edzetek? Sehol. Tehát, ja, nekem van egy, hát egy kösz... hát könnyű, ugye? Tehát a, az van, hogy nekem van egy nagyon régi társaság, ilyen volt egyetemi tanácscsoportárs, a na már együtt kb. 500 éve. Hol? És minden szabadon játszunk, ilyen kis pályán. Tehát ott edzem magam, hát hogyha ráélek éppen. De hát ezt hát, nem, nem nagyon ezzük, lemenjünk a pályán, aztán ott rangálunk, a falon. És meg van beszélve, hogy ki hozza a labdát? Tehát labdák azok vannak, meg most éppen egy ilyen eh, szerepelünk, biztos te is észre fogod venni, van egy reklám, de mondom meg, hogy melyik cégnek a reklám, és ott, például minket felkelték, hogy, hogy mi legyen a rekláma a cégnek, hm. és most nyomhatják ezzel mindenhol. legalábbis a Facebookon láttam, hogy van egy ilyen reklám. Tehát nem kaptunk ennek fejében ezt, meg egy kis, kis, egy kis lehetőséget, focilabdákat, foci meg és mi. Hát tulajdonképpen profi, profi csapat vagyunk, hogy így egyszerűen fejezem ki magam, mert, mert szoktak minket Megnézem mondjuk külföldre is, van egy ilyen nemzetközi network is. Az előbb hogy megnyertünk egy Európa bajnokságot, mm -hmm. tehát voltunk már Svédország, Olaszország, meg 10, 10, 10 helyen, és hát ott hát az utat, meg a Kajapia Olimpia van minden, tehát tök tök viccesi örekoromba, profi focist találtam az irodalom révén. Meghajlás, pokeli taps, taps, kukuráli Andrének nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre Viszont hallás a Servus. 2407953, illetve 240693, ezen a számon az annó Budapest azokat a labdarúgókat keresi, akik hasonlóan, mint az imént hallott Kukoráli Endre szombatonként összeének, és valahol rúgják a bört, és lett közülük mondjuk adat esetben híres futbalista vagy valaki ott fejezte be a sportpályafutását, mert felrúgta egy szocializációja elős közepén lévő fiatal társa, és de mennyi, ez egy szigorú dolgot mondott már a bandi, nem? csak így nézek-e mindanira. Tehát én, aki így, így nem fociztam, most így elszégyeltem magam, és biztos, hogyha fél ötkor van valahol valami edzés, akkor biztos, hogy oda fogok menni focizni. haló jó napot kívánok! Szia, Szala István vagyok. Szervusz István, nagyon üdvözöllek. Na, egy kicsit térjünk vissza a, a dühöngő kettveszek környékére. Jó. Következő, van egy biztosan jó forrásból származó info hogy ezt miért hívják dühöngőnek. Hm. Ezt 79 80 an hallottam a fővárosi tanács ifjúsági osztályának vezetőjétől. Tehát akkor ott lobbiztunk a Markos Gyurival egy Klökel klubnak a támogatásáért, és a Gyuri előadta, hogy ez, ez, ez olyan lesz, hogy de nem a dühöngő, fognak beesni a fiatalok. Uh -huh. És akkor az osztályvezető kérdezte, hogy tudjuk, hogy miért hívják ezt dühöngőnek. Jó. Mondtuk, hogy persze, hogy nem, és elmesélte, hogy hát voltak a parkok, Aha. aki volt és egy fűrelépni tilos. Igen. Volt egy ilyen film is egyébként. Igen, igen, igen, igen. Na és ott a fiatalok fotíztak a fűröm, és a nyugdíjas nénikék bácsikák, meg a kismamák, azok mindig panaszkodtak, hogy hát eltövek őket, meg zajonganak, stb. Parkőr veszekedett velük, és álltok a fiatalok nühöntek azért, hogy nem fotózhatnak. És azok kitalálták, hogy csinálnak ilyen ketveceket, és akkor valamelyiket átadták, az egyik ilyen fő tanásos, mit tudom én, hogy hívták, mondta a srác a nevédet, ki rá, azt hogy na, te itt belül lehet dühöngeni. Ja, ja, ja. Elvileg, hát egy ez egy volt stóri. a kulturális szabadidő. Igen, igen, igen, igen. Még azon gondolkodom, és most itt teszem be, hogy volt nekem egy ilyen könyvem, ami egy műsor alapján készült, a Bácsi kérem, hol lehet itt focizni. Szerintem a Petőfi Rádiónak volt egy ilyen műsor a 70-es, 80-as években. Igen, volt ilyen. A műsor emlékszem, mm. de hogy mi volt benne, azt, azt már nem tudom. Hát nyilván ilyen sport... Valószínűleg. Mondom, ez egy sztori, ami viszonylag hihető helyről jött, és viszonylag hihető a sztori. Nagyon jól hangzik. Legalább megfejtettük, mert látod, a kukarelli, miközben hát kétfajta embert ismer, focistákat, illetve nem focistákat. Ha, igen. Kiderült, hogy nem tudta, hogy dühöngőnek hívják ezt. Most következő, neki volt egy nagyon jó a közép részén, volt egy nagyon jó mondásom, és én Hallertéren fociztam, ami Hát egy ikonikus ilyen foszitér volt. Igen? Mondjuk a Verebes József is volt focizoszni, előtt franista foszista lett. A mágus? Igen, a mágus pontosan. Tehát a Hallertér az olyan, mint a Szánzíró, vagy a Bernabeu, vagy ilyesmi. És tehát annyira Soha nem íres... hallottam róla. Hát a, jó, most át jó, tudom, hogy mi a Hallertér, nem hülye vagyok, hanem, ne, ne hanem van, azt, ne hogy... Nem, mivel te nem fociztál fiatalkorodban, ezért nem tudod, hogy mi az, hogy Hallertér. Nem voltál benne Igen. abban, amikor, hogy a Hallertérről jött a Ferencvárosba XYZ. Mert ahogy mondta a Kokorelli úr, hogy idős bácskákat megálltak időnként, és jegyzeteltek. Igen meg az embereket, hogy menjenek el a fadiba, és mentek oda, és jöttek vissza. Volt egy olyan srác, aki félelmet sem bánt a labdával, de tényleg. Csak a csokoládizak nem bírt ellenállni, és nem bírt lefogyni, és ezért uh -huh. a fadiból kirakták. És azt meg teljesen jól megélt meg egyebek. De ami ennek az egésznek a lényege, tehát, hogy arról szeretnék egy párdokat elmondani, amit piszak kevesen tudnak, hogy, ez a, hogy akkor ez egy olvasztó tégei volt. Ezt a Ferencvárosban tulajdonképpen mindenféle emberkék laktak, éltek, Igen. és itt e, két dolog volt, e, ilyen úgy, kiválasztó elv. Egyik az, hogy mennyire voltál őszinte és tisztességes. Frankócsávó? És, e, e, nem, ez e, e, nem csak a szavaidban, hanem a focidban is, uh -huh. hogy nem jut el a másik után, hogy nem rúgtad föl, yeah. hogy nem rántottad le, hogy nem el kézzel labdát a másik elől, hanem tisztességes módon próbáltál játszani. Értem. Tehát lehetett keményen játszani, mert én sem voltam egy labda bűvész, akkor, egy Rámad egyik hátvédjének a beszenevét kaptam meg. Mert hát, de tudták, hogy ha hátul akkor ott rend van. De nem, de nem lehetett, durvá, lehetett keményen focizni, nem lehet durváskodni. Aha. A másik pedig az a megbízhatóság, hogyha mondtad, hogy te, te lemégy, akkor ott voltál lementés és ők számítottak rád. Tehát itt volt egy közösség. Értem. És ami a nagyon lényeges, és most tényleg ez egy nagyon jó példa, hogy ott volt, nem tudom, milyen szülőtől származó cigány és ott volt egy orvos, a nevét direkt nem mondom, meg a szakmáját sem, mert már világhírület és akkor elmondta, hogy ő ezt és ezt akarja megcsinálni, és megvalósítani. Mert, mert volt egy ilyen élet célja. Ja. Tehát volt két ilyen nagyon ellenpólus, és egymás mellett ültünk, együtt foszisztunk, és akkor nem foszisztunk, ültünk a fűben, és beszélgettünk. És eltűnt mindenféle ilyen különbség. Tehát az azért, együtt játszottunk, senki nem mondta azt, hogy te ilyen, te olyan, te amolyan. Ha valaki valamit nem érted, akkor megkérdezte. És akkor valaki meg elmondta neki? Val valaki meg elmondta neki. És, Egyen, e, nagy, és ez, ez az olvasztó tégei közösség, ez, ez úgy működött, mint egy úttörő csapat? Tehát, hogy péntek délután nem. háromkor találkozunk, vagy minden délután ott vagyunk, mert nincs jobb dolgunk? Hát következő, úgy választom, hogy te mikor jössz legközelebb. Uh -huh. És ha mondtam, hogy holnap, akkor tudtam, hogy három és négy óra között az ember ott van. Aha. Ha azt mondtam, hogy holnap után, akkor szintén 3-4 óra között. De volt, de volt olyan például, hogy a Vesterúttal és Szentközi iskolába jött egy ilyen svéd ö, diákcsapat, ez a 70-es évek közepén azért egy eléggé nagyszerű dolog volt, és kiívtak minket egy foci meccse. Azt két, az, az két hétig felveztük hogy ki játszik, hol játszik, mit csinál. Akkora élmény volt, érted? Hát el tudom képzelni, persze. E, tehát, hogy nemzetközi meccset játsztunk. És, Aztán az, és ja, a szemüveges tornából felment gyerekek voltak, az edzők vagy az okoskodók? Nem volt edző, nem volt okoskodó. De ki döntött el a csapat felállítását, hogy, hogy akkor Mi? ki lesz elő, ki lesz el hátul? Nem, nem, ne. volt egy, volt egy képzeletbeli csípési sorrend. Tehát mindenki tudta, hogy hol van a helye. Aha, értem. Tehát ez egy önszabályozó csapat volt. Nem volt edző, nem volt senki. Itt az volt, hogy aki odajárt rendszeresen, annak helye volt. Ez hány ember volt? Ez olyan 12-16 ember. Uh -huh. És ha jött valaki új, akkor befogadtuk természetesen, és kire próbálva. Tehát ez, ez, ez, tehát ez nem úgy működött, mert szóval mindenki már volt zárva. Ez egy ilyen folyamatosan fejlődő, alakuló szervezet volt. Volt, aki elköltözött, volt, Aha. aki odajött, és hogy mondjam, aki ott elkezdett menőzni, annak ö, kevés volt. Ja. Mit játszott hát, a svédekkel? El. Hát, ö, hogy mondjam, az alázáshoz egy gunyaszó volt. Aha. Nem, hát ők jöttek ilyen, nagy darab gyerekek voltak, és jöttek ilyen keménykedéssel. És hát vikingek. Hát nagyjából, és, és ott viszont azért nagyon-nagyon technikás foszi ment, tényleg Aha. szóval. Részetekről. Szóval, hát, nem, az képzeledem, hogy a kapu egy, tehát nem ilyen, ez a rendes kapu volt, ami most létezik Igen. az egy pályákon, hanem bevittünk két darab ilyen nagyon alacsony padot, uh -huh. és az volt a kapu, ez azt jelentette, hogy a felső lét és a főr között olyan 10 centivel volt nagyobb magasság, mint az ötös foci labdának az átmérője. Uh -huh. Tehát a piszak pontosan kellett lőni. Most a vikingek azok lőttek mindenhova, ahogy te mondtad, uh -huh. nem szólt, ők Húsz perc alatt kifulladtak, mert futottak, mint állat, és a labdát hogy nem tudtak magyarul, csak. Ez Azért ezt ne azt, föl nekik? Persze. Egy is azt mondtam, hogy a gyerekek hívjátok a kántort. Föl ki volt a kántor? De hogy tudom. Hát az a nyomozó kutyája. Ja, ja, ja, a kántor, persze, a csupatinak a kutyája, Csupati, persze. A csupatinak igen. igen. Hogy hát nyomozza ki már a svényeknek a labdát. Ja, ja, ja, ja. Na figyelj, át kell adnom a szót a híreknek, hogy jelköszönök tőled. Elmondta mindent. Jó. Nagyjából ez, ez volt egy runt hangulat a Ferencvároson a 70-es évek közepén. Mi volt a csapat neve a hallertérieknek. Nem volt nevünk. Még nevünk sem volt. Na jó, köszi szépen. A fotisztunk, szia. Viszont a szervusz 24 07 3, de 24 3, eh, Ahogy szokták mondani ezt abban a játékban, meleg, meleg, meleg, tehát kezdjük érinteni azt, amire gondoltam, vagy gondolni szerettem volna, hívenak bennünket. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és De Miklós. És folytatódik is a műsorunk, csak egy kicsit elterelt a kemény dani figyelmet, a főszerkesztő, aki bejött, és azt mondta, hogy nincs ez a téma, amiről ma beszélgetünk itt az annó Budapestben, hiszen dühöngők nincsenek, és ellenük semmiféle nyomozás ne legyen, hogy idézzük egy másik királyt, akit nem Patakinek hívtak, 2407-953, mint a 2406 a telefonszámunk, akkor kispályás labdarúgásról fogunk beszélni, közösségi labdarúgásról, úgyhogy ha vannak ilyen és ehhez hasonló emlékeik, mint amilyet elmondott egyébként, Kukarelli Endre, illetve Szalai István a Haller utcai válogatotról, akik mondjuk lealázták a svédeket, akkor mindenféleképpen meséljék azt el. haló jó napot kívánok! Haló. Haló tessék beszélni! Kiszteletelőződöm, Balányzs János vagyok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, Punksnaded Miklós! <hül> Az a helyzet, hogy, hogy igenis vannak nőrendők. A mai nap is van egy, amit ismerek, Ugye az a Margit szigeten van a sportosodában, a hajós alfér sportosodában, uh -huh. mai napig megvan. Én ott nőttem fel, 1967-től 1980-ig a Kariban. Uh -huh. Most ez, ez azt jelenti, hogy, hogy minden, minden évben ugye volt ugye, a nyári szünet. Igen. Ugye amikor, amikor napközé tábor volt, ugye egy méteres koromtól egy méter hetvenre nőttem meg, minden áldozott nyáron ott voltunk. És, és ez az igazi idő, betonnal lett, körbe, baskerid és az, az is fényből, és, és ott folyamatosan. Amikor még kicsik voltunk, akkor 80-an voltunk a Fáján és az összes kicsit akkor megnőttünk, mert olyan kamaszkorban, van, akkor, akkor négyes fordával játszottunk, ott voltak újságírók vízalapdások, akiknek ott vége volt az edzés, vagy nem tudom, mennyire ismeri a sportszolgát. Mi ez a, a dübörgő, hol van? Nem, a, a ne, nem ismerem. Persze, hallom, mint hallom, hallom, nem Igen, tudom, hogy Igen. hol van. Tehát azt tudom, hogy hol van az atlétikai csarnoka a, a, a Margit szigeten ott már jártam, de a sportszolgának a úttest felőri része, ahol a 26-os. Igen. Onnan van kitéve a 33-as medence mögét, majd uh -huh. mögé mellé. Na most nem is ez a lényeg, hanem ott egy nagyfüles rész van, ugye, ahol ki lehet nyáron feküdni, napozni, ugye lányok vannak, gyúk is meg, hát az nem annyira érdekes. De ott, ott négyes fordában mentek a meccsek, ugye 9-kor, tehát 6-tól 9-ig edzés volt, akkor utána gyorsan megettünk mindent, amit meg kellett tenni, és, és olyan fél 10-től fél 3-3-3-ig, három, fél három, három, három, három, három, három, három, mert ugye a 3-tól megint kezdőd meg egy edzés volt, ott négyes fordában Megcsehetünk dorkúban, tehát, vagy lába, ahogy kinek esett, labda mindig volt, főleg ezek a emlékszem, ezek a piros és fehér ezek nagyon csíptek, azért a labda, az, az, az, az fájt. Ja, mert az nem de bőr volt, hanem gumilabda volt. Az gumi, igen, a piros és fehér, de, de volt bőrlabda is, és akkor a kicsit nagyobbak voltunk, akkor már rendes csukát hoztunk, és, és, és simán rendes tornacipőt. És akkor egész nap mencserdőn, felváltva jöttek, ott mindenki ott, aki, aki akart focizni, és nem volt meg a csapat, de beszállt be, hogy a viar van ezt állnék és a kukor elő vannak, hogy, hogy mennyire igaza volt, és hogy ezt nem mert ezt nem tudom, mert nem jár ki, de az biztos hogy, hogy mi nagyon szerényen ünnepeltük a győzelmet, uh -huh. nagyon emelt fővel viseltük a vereséget, és megtanultunk felprém módon tisztességes eljárni de hát ezek, ezek nagyon, nagyon egyértelmű gondolatok, és én sejtem is, hogy kire gondolod, mikor ezeket a mondatokat elmondta. Hát a miniszterelnök a... úrra. Hát igen, így van. De most ő soha nem fotózott, szegény. De, hát, de, de én, köst, én, én... én láttam a, a Orba, Orbán Viktort focizni. Nem úgy, nem ahogy kellett volna, de az a lényeg. A lényeg az, hogy, hogy, hogy az a mai napig megvan. A mai napban, és játszanak-e, nem játszanak, nem tudom, nem járok már oda uh -huh. mert ugye ez nagyon régen volt, egy 8 nála bajtám az est, és, és hát ritkán, ritkán jártam oda, mert az, az élet nem arra itt. De ott nagyon komoly, na vagy nagyon komoly, dühöngő élet volt. Te, azon gondolkozom swatón. egyébként, bocsánat, hogy félbeszakítom, hogy, uh, hogy, ho, hogy, uh, hogy értem, hogy nagy olvasztó tége egy ilyen uh, grund vagy dühöngő, de mégsem tudja megváltoztatni e az embert olyan szinten, hogy, hogy, hogy, hogy teljesen átalakítsa a személyiségét. Tehát akiben a, a mélyen mondjuk ott némi kis uh, magyaros lelemény, gógyi, uh, és akkor most filmon, finoman minden van, hát ott ott mondtam. Minden kártyázni, uh -huh. ö, hát a az mindent meg lehetett tanulni az értelmes határokon belül, tehát a csibérség, az borrasztáról, színeszesnek kellett lenni. A jó értelemben becsibérség. Hogyne, hát így van, a téjjelalt, aki, aki nem tudott egy kicsit színeszes lenni, azt Az a külkék? Nem tudja, hogy ilyenalt, az az, az ment, ment, ment el, vagy mit tudom, ez a, uh -huh. De nem is volt, nem is nem is hogy mondjam, nem volt senkinek nézve. Aki érezte, hogy nem oda való, nem is jött oda. Az, az elment, az csinálta, más lehetett más csinálta, ezer, ezer dolog volt. Azért, ha betonon az embert, akkor nagyon csúnyán le tudta verni a térdét. Nincs, nem volt. Nem, nem volt? volt a Nem arról szólt a történet, hogy oda is a másikba. Ott leferelt, elvett a de elvette, utána uh -huh. Nem volt ilyen, hogy elesett. Elebb volt, hogy elesett ja, a jaj, saját jaj. lábam. Az, az maximum a saját lábam, mert az beton, az nagyon fájt. És ugye ott edzések voltak, hogy reggel, és edzések voltak. A délután, na most amikor fél háromig ott isztunk, és felálltunk utána, akkor már kint az 50-esben voltuk, ugye nyáron, uh -huh. felálltunk, hogy akkor most még három órák, ugye <gül> patig húszunk, hát az, az nagyon komoly, komoly délána volt. Bementünk, és akkor még ott teljesíteni kellett egy ilyen egész napos óra óra után, én azt, hogy én ezt úgy tudtam megcsinálni, a mai nap még nem tudom. Ugyan egy ilyen után, tehát reggeledzést, fotizom szinte végifotizom az egész napot. És utána nem Így után, háromtól még, még egy három lehet, ahol zongarj kellett. Én nem tudom, hogy tudtok megcsinálni. Tehát ez nekem varázs lett. Biztos, a lényeg hogy... az még azt szeretném, igen, Jó, ugyan, hallgatom. Tehát még azt szeretném elmondani, hogy egy kilencedik kerületül vagyok. Most az úr, én a Hallertérző lakom ötszázalétenére, mm -hmm. viszont, viszont, 800 méter nyíl elakom a kumbélatérre. Most igen? A kumbélatér, azt tudjuk, hogy melyik volt. A kumbélatér. Jaj, jaj, jaj, jaj, keresem, keresem, hogy melyik volt a kumbélatér. Én nem kell a kumbél, nem kell keresni, megmondom. Az most a, most a, a, meg nem, a van ott a, a kampuszon, azt a, a, a milyen... Nemzetvéde, a Közszolgálti Egyetemnek a kampusza? És, igen, az, az, az volt régen a kumbélatér, a Ludovika. Nem a Ludovikkal, hanem az a... Nem a Nagyváradtértől? Igen. Igen, ott az volt a kombératér, tehát ott szobra, szobra jó volt a kap, uh -huh. szobra jó Szobra volt Kumbérának ja, ja, ja. Két társának, és, és a most ott volt még két komoly dőengő. Oda kiledett menni, ott a motisztel. Oda innen fértemben, egy az tehát azért, mert én edzésen voltam, mondjuk két uh -huh. érten, amikor nem, akkor úgy láttam, hogy, hogy apám eredgelt a az volt a szórakozás, akkor az, az, az, meg az később is ott állandóan meccseltek. Kik, meg hát a környék belül két komolyabb, ugyanilyen etonos fémelkörbe vett hajó volt, és ott állandóan meccseltek. Tehát nem csak a Halle Hallertéren most is van két komoly dühendő, nem tudom, mert ugye mondom 500 méterre volt tőle, de a Kúmératér az, az egy ugyanilyen komoly történet volt, akik ott gyerek a, a, a gyerekek, tehát 90 gyerek gyerek kerültek, 90 gyerekek, ott ütötték egymást. Nagyon szépen Laptál köszönöm, a... hogy elmesélted ezt. Hát ez az igazság, örülök, hogy elmondta. Viszont hálás, Szervusz? Minden jó, viszont hálás. 2407953, 953 2406953, 2406 95 a dühöngők. A mai Annabula témája. Azt mondja nekem Dani, hogy Pest zsibeten is volt két-három ilyen dühengő, még járt is oda egyébként. Tehát a, a Dani az labdarúgó. Halló, jó napot! Halló, jó napot, szervusztok! Gyurka vagyok. Szervusz, György! Na, az előzőhöz hozzátenném még, hogy igenis, amikor én úsz mentem a, a, a sportba, a Szigedre, akkor a dühöngő azért volt dühöngő igazából, mert a ketresz, ugye ketresznek hívjuk azért a következő történetemben a miénket a Szent Parkban, mert hát a, a, a, a sportban le volt fedve hálóval felülről is. Uh -huh. Tehát nem lehetett kilúgni alatt, nem kellett menni érte. Aha. Tehát lehetett vagdalkozni, és értitek? Ja, ja, ja, ja tehát igen, tehát megöktem rendesen. Le volt hálózva, pontosan. Értem. Na, mondom, a van nekünk a Petőfi gimnázium és a bújai Szakközépcsapata uh, harcolt, jól, jól 8-10 évig legalább minden csütörtökön, ezt a 8-tól. Uh -huh. Hegesztett kiskapunk volt, ami a ami ilyen fekete-sárga csíkos is volt, ahogy a, a közlekedő utakat jelzik a gyárakban, hogy éjszaka is meglássuk, és 12-es meccsel kezdődött, 6-nál kapucsere volt, majd utána 6-os visszavágóval folytatódott, és 3-nál kapucsere, mindezt azért kellett, mert egyenetlen volt a világítás, és így volt fel. Egyébként az az acélházhoz közel volt, ahol a valci egy György lapot, és képzeljétek el, hogy mindig járkált egy pasi, ilyen civzáros kis ö, lapos táskával, bele belebélt, nyitva volt itt a széle, és abban beszélt bele. Ö, gondolom ő volt egy olyan őr, ami, aki, aki vigyázott az indirekt módon vigyázott az a szélzásra. Na, szóval, Kupánk is volt, egy alumínium munkás, akinek már eltűnt, ilyen azt a kis alumínium alumíniumból döntve, maga az öntő munkás. Kopánk, amivel mindig futottunk a győzelem után körülbelül a egy kört és nem volt neki meg az a öntője, mert az hiányzott, de én egy alumínium, ugyanolyan színű alumínium drótból hajlítottam egyik kezéből át a hátam mint a laukon csoport, vissza a másik kezéből, és úgy hívtuk, hogy az önmagába visszatérő munka <gül> ö, ö, kupája, uh -huh. és utána mentünk persze, a, ja, és dobáltak minket rumplival, mert de nyolc hangos hangoskodtunk, és rumplival dobáltak minket fentről a sötétből. Hát ez Ú, volt úgy, nyilván a, a igen. A másik történetem a, a régi ipar, és a Mome elődje az iparon, az Ugreti úton is, ö, Salakos teniszpályán nyomtuk, és a könyvtáros, a soha el nem felejthető Bodorferi asztal alatt volt a zacsorban a döthös bőr, és volt külön könyvtár cédulája Alasztinak, és géppel rá volt írva a tetejére a név helyére, hogy, hogy futball, lapda, pébetűvel. direkt. És Alakulta. azt kellett kivenni, és tisztán kellett visszaadni, és a Feréről jöngöt, hogyha nem csak alaposan vittük ezt, és nem pucoltuk le a fűben, hogy úgy elrakhassa. Na, hát ennyit akartam. Nagyon szépen köszönöm, Gyuri. Viszont hálás a szervusz. szervuszok 24 a 24 06 95 3, írt a kedves hallgató SMS-t is, amit a főszerkesztő nekem kinyomtatott. kosárlabda palánk és betonon görkorizni is lehet. A egy dühöngőben nem csak focizni lehetett, hanem, hanem ezt a másik két sportot is űzni. Remek grund volt, nagyszerű alkalmi csapatokkal a gimnázista koromban a Városmajorban egyetemistaként, a vérmezei Mikó utcai pályán és a Tabánban, az Árpád utca, az Árpád -híd budai hétfénél pedig amatőr csapatokkal szerzett bajnokságot az Óbudai Labdarúgó Szövetség. Ezt tették még hozzá a hallgatók a dühöngő témaköréhez. Lássuk, hogy kiemlékszik még és milyen meccsekre. haló jó napot kívánok, vagy helyszínekre. haló. Szeló, szia, nemesnagy Péter vagyok. Szervusz, üdvözöllek. Szia, hát úgy tűnik, hogy nagyjából lelőtték egy csomó dolgot, mert rögtön a Kukorelli úrra akartam mondani, hogy bizony dühöngő, később a második telefon elmondta, hogy miért. Hát mi abszolút amatőrök voltunk, és a 100 ház utcában volt ilyen dühöngő jellegű, ahol a 7. kerülti rendőrkapitányság van, most Szerintem már azt. Az melyiket? A kapitányságot, vagy a dühöngőt? Hát ugye én Körbe volt véve gyakorlatilag ilyen vasrácsal, és ugye, hát ha döngettük a labdát, hát azok, arra azt a szomszédok, vagy a környező lakók, hogy az dühöngő, hát érted? Hát elmesélték itt, a, a történetét. A mi csapatunkban egyébként mondom, abszolút amatőrök voltunk, illetve az egyik strács volt, aki a honvédnak figyelt, meg játékosokat gyakorlatilag ilyen játékos szerzője volt, még akkor nem ilyen amatőr menedzserek, uh -huh. menedzserek voltak, mint most profik. Ilyenek. Aztán volt ilyen jellegű a Városligetben és a lebontott Petőfi csarnok mögött, az inkább ilyen nem drótkerítéssel volt annyira körülvéve, mint egy fapalánka, mint a jéghokipálya. És hát, ahogy említettem, az utolsó a, a, az Árpád buda Budai Híd, főnye, az szinte profi jelleggel mentek az amatőr csapatok, azt leírták SMS-be. A másikus és hallottam, és egy kicsit majdnem eltértek a témától, az előbb említette valaki, Bodor Feri nevű, igen, igen, igen. aki ugye könyvtáros volt, hát ő a nagyszerű presszókról írt, és nekem A Magyar narancsba a... volt a sorozata. Egy, így egy... van, így van, és a Zuglói Kassák klubban nekem volt egy Csak Buli nevű uh, rock'n'roll tánczáza, és a Feri odajárt annak itt helyén. Ez egy nagyon kellemes emlék, ilyen szempontból így jön meg a dolgok. Itt csodálatos emberekkel találkozik az ember. Hát köszönöm, én röviden ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, Péter. Viszont a szervusz. Viszont a szervusz. 24 07 3, illetve 24 06 a telefonszámunk. Bodor Ferencnek valóban volt ez a zseniális sorozata. Talán még a heti lap ésben volt felelhető, amiben a főváros járt járta végig, és írt róluk kritikát. Talán megjelent ez könyvben is, de, de majdnem biztos, hogy interneten utól lehet érni Bodor Ferencnek ezt a válgatását, vagy hát ha az ember megvásárolja a Magyar Arancs régebbi számait, vagy fölmegy a magyararancs.hu-ra, és beregisztrál, akkor még tudja ezeket olvasni, nagyon jó kis sorozat volt egyébként, és ha már a hallgató azt mondta, hogy nem tudja, hogy ki volt a Gyuri, az én a hangjáról fölismertem, ő Pál Figyörgy, grafikus volt. Halló, jó napot kívánok! Halló, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Hello. Barócs István vagyok, a múlt héten beszéltünk a youtube klub kapcsolatban, és egy másik sztori, kisméres labdarúgással kapcsolatban. A 90-es évek elejétől nekünk van egy baráti körünk a gimnáziumból megmaradt, és beneveztünk ilyen kisméres foci tornára, mai napig is járunk egyébként sokan. És a 90-es év elején játszottunk még az ellenfélnek, a neve az volt, és folyik a sör, meg még mai, mai napig is az. És ott Orbán Viktor, Áder János, Kövér Kövérszilárd ellen játszhattunk mondjuk így megtiszteltetésért minket, és nagyon fura volt, mert emlékszem, hogy volt egy elmaradt mérkőzésünk, nem értek rá, és éppen október 23-án játszottunk ellenük egy elmaradt mérkőzést. nagyon fura volt. Már akkor megmutatkozott, hogy milyen, hogy mondja milyen személyiségek, mert emlékszem, hogy volt egy bedobás, és vitattuk, hogy. Mert itt nem volt bíró, ez egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen baráti... Igen, ez még nem derült ki, össze. hogy valóban hogyan döntöttek el, hogy most hensz volt, vagy... Hát a, a mindenki megmondta, hogy is ismerte a másik, vagy majdnap is elismeri, hogy kim volt, nem volt, uh -huh. volt, volt, nem volt, stb. És volt egy bedobás, és a, emlékszem a kapusunk összevízek Orbán Viktorral. A vége az lett, hogy hozzáverte a labdát, hogy jó, akkor legyen kietek a bedobás, és ezzel ők jöttek. Tehát akkor ezt még... De onnan ez a 90-es évek elején volt, aztán a miniszterelnök úr elmaradozott, és akkor maradt az Áder János, a kövér László, és egyébként emberileg abszolút teljesen szimpatikusak voltak, tehát nem volt semmi politikai ebben, tehát teljesen normális módon. Jól Tehát, tessék? Jól facisztak? Igen, igen, igen, alapvetően igen, igen, igen. most már idősebbek, tehát majd napig egyébként fotizunk ellenük, tehát egy bajnokságban uh -huh. és de most már nyilván az Áder János nem, nem jár, a köztársági elnök, de amikor még Európai Parlament képviselő volt, akkor péntekenként úgy intézte, hogy ha tudott, akkor eljött focizni. Az egy ne, ne, nem mindig egymás ellen játszunk, tehát ez a bajnokság, csak amikor összekerülünk, hogy ugye a mesnapokon Aha. nyilván látjuk, látjuk, ő, látjuk őket, tehát az érdekes ilyen értelemben. Köszönöm szépen! Hát nincs mit. Viszont hallása! Szerusz! 24, 3, 24 Halló. Jó napot kívánok! Halló. Jó napot! Itt már sokan elmondtak sok mindent. Én a 60-as évek közepétől, kisgyerekkoromtól ugye a 80-as évek elejéig mindenféle városokban játszottam győöngőkben, vagy, vagy, vagy, vagy olyan helyeken, ahol lehetett. Aha. Úgy volt, hogy akár két maccofőr, fölsőt ledobtunk kapának bármi, és akkor ja, arról nem nagyon beszélt még senki, hogy a, a, a választás volt ezeken a grundokon, vagy győöngőkben a lényeges, mert mindig meg volt az, aki, aki választhatott. És ha hatan voltunk, ha 16-an, akkor mindig felváltva választottunk egyet-egyet, és hogy akkor ez jelezte az erősorrendet, hogy ja. mindenki el tud teljezni magát, hogy akkor ő, ő hova is van sorolva a pályán. Mm. Akkor ez ez, ez egy, kicsit, a egy, egy kicsit pontosítsuk ezt a, ezt a folyamatot. Tehát volt két csapatkapitány, vagy egy volt, aki De azt hát, mondta, állap, hogy, igen, hogy, hogy, hogy, hogy te bal oldalra mész, jobbra mész, balra mész, jobbra mész, balra. Nem, nem hanem. nem, hanem amikor összeverődött egy társaság, akkor abban már mindenki tudta, hogy ki a két legjobb. Aha. Azokat, és azok választottak a az ott lévő gyereket? Értem. Közül. És akkor persze utána már ő is csapatkapitányként beosztott, hogy te hátul leszel, elől, mire figyel, és nagyon komoly meccsek voltak ezek. Én emlékszem, szólnak, hogy játszottam akkor éppen egy, a telepen és hát lógtak az ablakokba a, a, akik nézték a, a, a lakótelepen. Sok városban megfordultam, és mindenhol ezek a dühöngök lakótelepen alakultak ezek ki, ezek a dróttal körbevett ketrecek. Ez volt Debrecenben, Pécsen, zónakon mindenhol. És valóban rendesen bele lehet bikázni, és akkor csörgött-zörgött a... Hát nem feltétlen, inkább azt tényleg, hogy az zöld ne uh -huh. tapossuk meg, meg hát a az ugye azért a 70-es években volt leginkább jellemző, akkor még nagyon sokan üldögéltek kinnapalomban, és hogyha hogy a labda kiment volna, akkor állandóan befejezteti ott a sakkozókat, sörözgetőket, tehát ez így jó volt arra, hogy bent tartotta a labdát a játék belül. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt, fontos részlete nagyon, volt a nagy, dühöngőknek. Nagyon, nagyon Viszont hallásra... Viszont köszönöm. Hallásra. Hmm, ugye? Tehát most kárőrvendőként mondhatnám azt a Pataki úrnak, hogy tévedett, de mindegy, nem érdekes haló. Jó napot kívánok. Halló, jó napot kívánok. Úrgálok vagyok. Üdvözlöm, nem Panksnod, de Miklós vagyok. Hallgatom a műsorokat, és érdekes, hogy a Palatinus-strandról nem tudom, hogy meséltem egy nem. valaki, hogy a Palatinus-strandnak a hátulján, tehát leghátul volt két ketreccel -re elkerített ilyen pálya. Márján a Palatinus hát, az ilyen... a Margit-szigeten van, nem? margit szigetem, igen, uh -huh. így van és ott reggeltől estigen igen menő sörmeccsek mentek a, a mm, két pályán. Mi úgy jártunk be, hogy hátul kibontottuk a Palatinusra a kerítését, és ott másztunk be, hogy ne érte fizetnünk. Egyszer emlékszem, hogy még nyitás előtt mentünk be, és az volt a furcsa, hogy hát jöttek a felügyelők, hogy hogy kerültünk be, amikor még ki a Palatinus. De ott nagyon jó meccseket lehet, hogy látni, mert játszani, hogy még a törőcsik, ebedli, tehát az akkori fotbalistákkal lehetett ott találkozni, mert akik ők szerettek még és amikor nem volt edzés délelőttünk, mert azt mondom, csak délután volt edzés az NBA-ben is, de akkor nagyon nagy játékosokkal lehetett összefutni a Palatinosnak a, a düjöngő Tehát Hát ott azt, azt nagyon szerettek oda járni, és ilyen három-négy csapat várt mindig arra, hogy sorra kerüljön, és mindig úgy volt a meccs, hogy győztes mindig a pályán maradt, uh -huh. és volt úgy, hogy győztesnek már három-négy láda, tehát attól szók, hogy hány meccset nyert meg, 3 négy láda sorod a, a, a kerítés mellé, ki volt készítve, és amikor mondjuk vagy megverte valaki őket, vagy Végre. azt mondták, hogy most el kell fogyasztani Végre. a sört, akkor levonultak, megitták a sörüket, megint megvárták a sorukat, és játszottak tovább, hogy megint legyen inni valójuk. De jó ez lehetett az. Egy, ez egy nagyon híres ö, ö, ö, strand volt. A másik meg, amit még nem említettek, a Holló utca, az egy nagyon híres bajnokság volt. 50-es évektől kezdve ment a Holló a bajnokság. 90 valahányba szűnt meg, amikor a sétányt építették. Ez egy kirobbantott háznak a helyén volt, és a 5. kerületben, egy, hogy milyen László volt, aki szervezte ezt, nem tudom, de egy rendes öltözővel ellátott salakpálya, de... Úgyhogy a faltól egy méterre volt a vonal, volt egy pici lelátó, Aha. egy salapája, és öt, öt osztályba ment a bajnokság, hétfőtől péntekig. És föl lehetett jutni az első osztályig, tehát az alacsonyabb osztályokból rendszeresen, aki nyert, az följutott a köz, következő osztályba. Hétfőn játszott az első, kedden a második, és így így voltak az osztályos bajnokságok. Gondolom nagyjából Én egy füzetben vezette valaki a az ember szervezte, az a lapszinnevű, hogy milyen László, azt sajnos nem emlékszem uh -huh. rá. Aztán utána ez megszűnt, és akkor ö, mentek át a Tábor utcába, meg, a, meg utána oda a templom mellé, a Óbudára, az a Tanuló utca. Aha. Ott volt még ez a, a, a Tanuló utcában, és a Tábor utcában voltak még ezek a, a bajnokságok. Csak úgy tudom, hogy a Hulló utca volt a legrégebbi, az 50-es évek elejétől, volt, amikor ott kirobbantották, hogy ez a leomlott ház helyén, és oda, oda jártunk. Hát ennyit szerettem Még annyit, hogy a Palatinuson akkor szeretnénk igazán oda járni, most ez nem tudom, hogy mennyire szalonképes, hogy akkor kezded divatba jönni a Tok lesz? és a lányok oda mentek hátra, mert ott nem nézte őket a fotbalistákon kívül senki. Aha. És ott kezdtek el napozni, szélmeztem. Na, én, annál jobban szerettünk oda járni. Én a Palatinusra csak úgy emlékszem, de még a, a, a 80-as években, hogy, hogy éjszaka másztunk be, vagy hát nyilván ö, ott a, az a kerítésen csak meg volt az a lyuk, ami nem csak arra volt jó, hogy az ember átmenjen, hogy... hanem tehát, hogy önök a Palatinusról kién meg a Palatinusra be éjszaka fürdözni ilyen hajnal, kettő-három utában. Hát három tehát nem szépen. Ja, ja, ja, ja, ja. Szépen. Na, köszönöm szépen, ennyit mondtam volna. Viszont hallásra? Hallásra. Nos, ez volt ma az Annó Budapest itt a Klub rádióban, Nagyon szépen köszönöm a segítőknek, Árva Brigitta szerkesztőnek, Kemény Dániel DJ-nek. Hang... Hát hangmesternek, hangszobrásznak, hangtechnikusnak a, a segítséget. Hamarosan pályára lép a Klubrádió válgatottjának csatára. Bolgár Györgyöt köszönhetik hamarosan a pályán. Felharsalhat a zene. Jöhet Santa Maradona, és Kelecsényi Krisztának is köszönöm természetesen a segítséget. Az Annu Budapest ma a dühöngőkről, a közösségi labdarúgásról szólt. Mint kiderült, 42 millió forint környékén jár a túlülési gyakorlatban a támogatás összeget. Nagyon szépen köszönöm a stáb és mindenki nevében. Az elmúlt egy órában Pankstantett miklós hallották, egy hét múlva találkozunk a Viszant Hallásra.